Розділ 27. Мері сиділа в акваріумі, намагаючись додзвонитися до Центона Роджерса. У Бухаресті була перша година ночі, а у Вашингтоні – шість вечора. Приймальня містера Роджерса. Це посол Ешлі. Я знаю, що містер Роджерс зараз у Китаї разом із президентом, але мені терміново треба поговорити з ним. Як мені з ним можна зв'язатися? «Вибачте, пані посол, їхній маршрут постійно змінюється. Я не знаю, як його знайти». У мері забилося серце. «А коли він вам може зателефонувати?» «Важко сказати. Вони мають дуже щільний розпорядок дня. Може ви хочете поговорити з кимось іншим із Держдепартаменту?» «Ні», – відповіла мері впалим голосом. «Дякую». Вона сиділа сама в кімнаті, дивлячись перед собою. Навколо була найсучасніша апаратура у світі, яка не могла їй допомогти. Майк Слейд хотів її вбити. Потрібно повідомити про це. Але ж кому? Кому вона могла довіритись? Єдиний, хто знав про злочин Слейда, був Луї де Фарже. Мері знову зателефонувала до Луї, але його не було вдома. Раптом вона згадала, що говорив їй Стентон Роджерс. «Якщо ви хочете відправити послання, яке ніхто не прочитає, окрім мене, поставте зверху три літери «Екс». Мері поспішила до свого кабінету і швидко склала телеграму Стентона, Стентону Роджерсу. Зверху вона поставила три «Екс». Вона витягла сейфа-коди та зашифрувала телеграму. Принаймні, якщо з нею щось трапиться, Стентон Роджер знатиме, хто винен. Мері пішла коридором до кімнати зв'язку. Там якраз був Еді Мальт, агент ЦРУ. Доброго вечора, пані посол. Ви працюєте допізно? Так, відповіла Мері. Я хочу надіслати телеграму. Терміново. Я особисто займуся цим. Вручивши йому телеграму, Мері попрямувала до виходу. Їй хотілося швидше опинитися поряд із дітьми. У кімнаті зв'язку Еді Мальц розшифрував телеграму, яку передала йому мері. Коли він закінчив, то двічі перечитав її, насупивши чоло. Потім, підійшовши до апарату для знищення паперів, кинув туди телеграму і дивився, як вона перетворюється на конфетті. Після цього він зателефонував до Флойда Бейкера, державного секретаря США. Кодове ім'я – Тор. Два місяці знадобилося Леву Пастернаку, щоб вийти на слід, який привів його до буенас Айросу. Інтелліджент сервіс та інші секретні служби змогли визначити, що це справа рук Ангела. Масад повідомив, що ім'я його коханки – Неуса Мун'єс. Усі хотіли знищити ангела, але для Лева Пастернака це стало сенсом життя. Через нього загинув Марін Гроза, і Пастернак не міг собі пробачити. Але він міг помститися і збирався це зробити. Він не став зустрічатися з Неусою Мун'єс, Вистеживши, де вона живе, він почав спостерігати за будинком, чекаючи на Ангела. Коли після п'яти днів Ангел так і не з'явився, Пасернак вирішив діяти. Він почекав, поки Неуса пішла з дому, за 15 хвилин підійшов до її квартири, відкрив замок і увійшов усередину. Швидко та професійно він обшукав квартиру. Жодних фотографій, адрес, які могли вивести його на Ангела – він не знайшов. У шафі він виявив костюми. Він прочитав на етикетці, що вони виготовлені в ательє Ерера. Взяв один пиджак і пішов так само спокійно, як увійшов. Наступного ранку Лев Пастернак вирушив до ательє Ерера. Волосся у нього серчало на всі боки, одяг був пом'ятий, а з рота разило віскі. Управитель несхвально подивився на нього і запитав. Чи можу бути корисним, сеньоре? Лев Пастернак безглуздо посміхнувся. Тут таке діло, сказав він. Чесно кажучи, я вчора пристойно набрався. Ми вчора грали у карти з якимись латиноамериканськими піжонами. Одним словом, усі напилися. Один із хлопців не пам'ятаю, як його звуть, залишив піджак у моєму номері. Лев Пастернак простяг йому піджак, рука його тремтіла. «Тут ваша етикетка, і я подумав, що ви підкажете, де я зможу його знайти». Управитель оглянув піджак. «Так, це пошито у нас. Мені доведеться подивитись по книгах. Куди я вам можу зателефонувати?» «Це важко сказати, – промимрив Лев Пастернак. – Я знову йду грати у карти». «А який номер у вас? Я сам зателефоную». «Добре». Управитель простягнув йому візитну картку. «Гей, друже, ти ж не вкрадеш цей піджак? П'яним голосом спитав Пастернак. «Звичайно, ні», – обурено відповів керівник. Лев Пастернак ляснув його по плечу і сказав, «Добре, я подзвоню ввечері». Увечері, коли Лев подзвонив з готелю, керуючи сказав, Ім'я сеньора, якому мишили піджак – Х. Р. Мендоса. Він мешкає в готелі «Аурора» номер 417. Зачинивши двері, Пастернак витяг з шафи кейс. У ньому лежав Зауер – пістолет 45-го калібру, який йому позичив друг з аргентинської секретної служби. Пастернак ще раз перевірив глушник, сховав пістолет і ліг спати. О четвертій годині ранку Пастернак тихо крався пустельним коридором готелю «Аурора». Дійшовши до дверей з номером 417, він озирнувся, Потім, нахилившись, вставив дріт у замок. Коли замок клацнув, він витяг пістолет. Сусідні двері відчинилися, і перш ніж він встиг обернутися, холодне дуло пістолета уткнулося йому в шию. «Не люблю, коли за мною стежать сказав Ангел. Він натиснув на курок, і голова лева Пастернака розлетілася на частини. Ангел не знав, чи працював Пастернак один чи ще з кимось, тому вжив додаткових запобіжних заходів. Добре, що йому зателефонували та попередили. Спочатку йому треба було зробити деякі покупки. На вулиці Пуерердон був гарний магазин жіночої білизни, дуже дорогий, але Неуса заслуговувала на найкраще. «Я хотів би купити пеньюар, щоб він виглядав сексуально», – продавщиця дивилася на нього, – і трусики з розрізом спереду. За 15 хвилин Ангел зайшов у магазин «Френкель». На полицях лежали шкір'яні сумочки та портфелі. «Я хотів би купити кейс, чорний». Ресторан «Ель-Ахібе» у готелі «Шератон» був найдорожчим у Буенос-Айресі. Ангел сів за столик у кутку і поклав новий кейс на чільне місце. Підійшов офіціант. «Доброго дня! Спаржу, будь ласка! Потім перель яду із зеленю та квасолею. Десерт я замовлю потім. Слухаюсь. Де у вас туалет? Прямо коридором і ліворуч». Ангел підвівся і пішов коридором, залишивши на столі свій кейс. Ліворуч були дві двері, на одній написано «Дамас», на іншій – «Кабалерос». Трохи далі подвійні двері вели до галасливої кухні, наповненої парою. Ангел відчинив ці двері і увійшов. Тут метушилися кухарі, кричачі на своїх помічників, намагаючись якнайшвидше поратися із замовленнями. Був обідній час, і офіціанти гасали туди-сюди. Ангел швидко пройшов через кухню і задні двері і вийшов на безлюдну алею. Він постояв тут п'ять хвилин, щоб переконатися у відсутності стеження. Впіймавши на розі таксі, він дав водіїві адресу в районі Умберто. Там він пересів у інше таксі. «Адонте, порфавор. Аеропорт». Там на нього чекав квиток до Лондона – туристський клас. Через дві години, коли Боенас айрес зник за хмарами, як за помахом чарівної палички, ангел почав розмірковувати про завдання та ті інструкції, які йому дали. Діти повинні загинути разом із нею. Ангелу не подобалося, коли його вчили, як треба працювати. Тільки любителі можуть давати поради професіоналам. Ангелу усміхнувся. Вони всі загинуть, і їхня смерть буде гіршою, ніж це хтось може уявити. Потім він спокійно заснув. У лондонському аеропорту Хітроу було повно туристів, і Ангелу знадобилося більше години, щоб дістатися готелю. У вестибюлі було людно. Коридорний відніс речі Ангела – «Поставте їх у моєму номері. Я поки що погуляю». Давши йому дрібні гроші на чай, але не надто багато, щоб коридорний не запам'ятав його, ангіл підійшов до ліфтів. Увійшовши до порожнього ліфта, ангіл натиснув кнопки п'ятого, сьомого, дев'ятого та десятого поверхів. Якщо хтось стежить за ним, це зб'є його з пантелику». По службових сходах він спустився вниз і через 5 хвилин уже прямував назад у Хітроу. У паспорті було написано «Х-р-де-Мендоса». Білет був до Бухареста. З аеропорту Ангел надіслав телеграму «Прибуваю в середу. Х-р-де-Мендоса». Телеграма призначалася «Еді Мальцу». Рано вранці Дора Стоун сказала «Дзвонять із приймальні Стентона Роджерса». «Я візьму слухавку», – збуджено сказала мері. «Стен?» – почувши голос секретарки, вона мало не розплакалася від досади. «Містер Роджерс попросив, щоб я передзвонила вам, пані посол. Він зараз не може вам зателефонувати сам. Він сказав, щоб я надала вам будь-яку допомогу». «Якщо ви мені повідомите – ні. Мені треба поговорити з ним особисто». Вона намагалася, щоб у її голосі не було чути розпачу. «Боюся, що це буде не раніше, ніж завтра. Він сказав, що зателефонує вам, як тільки звільниться. Дякую. Я чекатиму на його дзвінок». Мері почепила слухавку. Вона зателефонувала Луї додому. Ніхто не відповів. Вона зателефонувала до французького посольства. Там не знали, де знаходиться лікар. Будь ласка, нехай він подзвонить мені, як тільки повернеться. — Вам хтось дзвонить, — сказала Дороті Стоун, але відмовляється повідомити своє ім'я. — Добре. — Мері взяла слухавку. — Алло, — каже посол Ешлі. М'який жіночий голос з румунським акцентом відповів. Це Корина Соколи. Мені одразу… Мері одразу дізналася її ім'я. 20-річна Коріна була провідною балериною Румунії. «Мені потрібна ваша допомога», – сказала дівчина. «Я хочу виїхати на Захід». «Я не можу цим займатися», – подумала Мері, – «тільки не сьогодні». «Не знаю, чи зможу вам допомогти». Вона згадала, що їй розповідали про перебіжчиків. «Багато хто з них є радянськими шпигунами. Ми відправляємо їх на Захід. Вони видають нам дезінформацію та збирають дані про нас. Нам потрібні або високопосадовці, або вчені. Ми завжди можемо їх використовувати. А так, зазвичай, ми не надаємо політичного притулку без жодних причин». Корина Соколи плакала. «Будь ласка, мені не можна довго залишатися. Нехай мене заберуть звідси!» «Комуністи ставлять нам хитрі пастки. Вони підставляють нам перебіжчиків, які волають про допомогу. Як тільки вони опиняються у нашому посольстві, вони починають кричати, що їх викрали. Це дає можливість уряду вживати заходів проти США». «Де ви зараз?» – запитала Мері. Мовчання. Потім корінна сказала, «Я змушена вам довіряти. Я в готелі «Росків». Ви приїдете за мною?» «Я не можу», – відповіла Мері. «Але когось надішлю. Більше не дзвоніть цим номером. Чекайте, коли за вами приїдуть. Я…» Двері відчинилися, і в кабінет увійшов Майк Слейт. Мері з жахом подивилася на нього. Він прямував до неї. Услухавці лунав голос Корини. «Ало, з ким ви розмовляєте?» – запитав він. «З... з доктором де Форже». Це перше, що спала їй на думку. Тримтячою рукою вона повісила слухавку. «Не будь смішною», – заспокоювала вона себе. «Ти у посольстві. Він нічого не зможе вдіяти». «З доктором де Форже?» – повільно повторив Майк. «Так, він...» Він їде сюди. Як їй хотілося, щоб це було правдою. Майк Слейд мав дивний вираз обличчя. Лампа на столі Мері була включена, і тінь Майка на сіні здавалася великою та загрозливою. Ви впевнені, що досить добре почуваєтеся, щоб працювати? У цієї людини сталеві нерви. Так, я почуваюся чудово. Вона відчайдушно хотіла, щоб він пішов. «Я не повинна показувати йому свій страх», – подумала Мері. Він підійшов ближче. «Ви виглядаєте напруженою. Чому б вам не взяти дітей та вирушити на пару днів на озера?» «Де він легко розправиться зі мною», – подумала Мері. Тільки но його вигляд навіяв їй такий страх, що вона ледве дихала. Пролунав зумер селектора». Мері з полегшенням зітхнула. «Вибачте, мені треба працювати». «Звичайно». Деякий час Майк Слейд стояв нерухомо, потім повернувся і вийшов із кабінету разом зі своєю тінню. Ледве не склипуючи від радості, Мері зняла слухавку. «Ало!» Дзвонив Джері Девіс, представник зі зв'язків із громадськістю. «Пані посол». Вибачте, що відволікаю вас, але боюся, що у мене для вас жахлива новина. Ми тільки-но ну, отримали повідомлення з поліції, що доктор Луї де Ферже вбитий. Кімната попливла перед очима. «Ви... Ви впевнені?» «Так, у нього був паспорт з собою». Спогади наринули на неї, і телефонний голос промовив. «Це шериф Манстер!» Ваш чоловік загинув у автокатастрофі. Дрімучі страждання та смуток охопили її, роздираючи серце на частини. «Як? Як це сталося?» – прошепотіла вона. «Його застрелили?» «Звісно». «Неймовірно. Хто це зробив?» Н «Ні, невідомо. Але секурітаці та французьке посольство ведуть розслідування». Вона повісила слухавку, відчуваючи, як оніміло її тіло. Відкинувшись у кріслі, вона розглядала стелю. На стелі була тріщина. «Треба її закласти», – подумала Мері. «У посольстві не повинно бути тріщин. Ще одна тріщина. Всюди тріщини. Все життя у тріщинах, і через них проникає зло. Едвард мертвий, Луї мертвий». Вона не могла виносити цього. Вона пошукала очима інші тріщини на селі. Я не зможу знову пройти через це. Кому знадобилося вбивати Луї? Відповідь надійшла негайно. Майк Слейт. Луї дізнався, що Слейт намагався одруїти її миш'яком. Слейт думав, що тепер, коли Луї мертвий, ніхто не доведе його провину. Раптом нова думка спала їй на думку, і Мері охопив жах. «З ким ви розмовляєте?» «З доктором Дефорже». А Майк мав знати, що доктор Дефорже вже мертвий. Цілий день вона провела у кабінеті, обмірковуючи план дій. «Я не дозволю, щоб він змусив мене виїхати. Я не дам йому вбити себе. Мені треба якось зупинити його», – вирішила Мері. Її охопила така лють, якої вона ніколи не відчувала. Вона захистить себе та своїх дітей. Вона знищить Майка Слейда. Мері знову зателефонувала до Стентона Роджерса. Я передала йому ваше прохання, пані посол. Він подзвонить вам одразу, як звільниться. Вона не могла повірити у смертлу її. Він був такий ніжний, такий уважний, а тепер... Лежить у морзі. Якби я повернулася до Канзасу?» – подумала Мері. «Цього не сталося б. Лугій був би живий». «Пані посол!» – Мері підвела очі. Дороті Стоун простягала їй конверт. «Охоронець попросив це вам передати. Його вручив якийсь юнак. На конверті було написано «Особисто послу». Вона відкрила конверт. На аркуші паперу акуратним почерком було написано «Дорога пані посол, насолоджуйтесь останнім днем на землі, ангел». «Чергова витівка Слейда», – подумала Мері. «Але йому це не допоможе. Я зроблю так, що він буде далекий від мене». Полковник Макіні уважно прочитав записку. Він похитав головою. «Тут повно всяких психів». Він глянув на мері. «Сьогодні ви маєте бути присутньою на, на церемонії закладки нової будівлі бібліотеки. Я скасую? Ні». «Пані посол, це надто небезпечно. Не турбуйтесь». Вона знала, звідки походить небезпека, і вона мала план, як уникнути її. «Де Слейт?» – запитала вона. «Він на зустрічі у австралійському посольстві. Передайте йому» що я терміново хочу поговорити з ним. «Ви хотіли поговорити зі мною?» – недбало запитав Слейт. «Так, я маю для вас завдання. Слухаю ваші накази». Його слова були як ляпас. Я отримала інформацію, що одна людина має намір втекти на захід. «Хто?» Вона не хотіла називати ім'я. «Він зрадить дівчину. Це не має значення». Я хочу, щоб ви привезли цю людину сюди. Майк насупився. Хтось із тих, кого румуни не захочуть випускати? Так. Тоді це приведе. Йдіть до готелю Росків і привезіть її сюди. Він спробував сперечатися, але побачивши її обличчя, замовк. Ну що ж, якщо ви наполягаєте, я пошлю ні. В голосі Мері звучав метал. Я хочу щоб ви це зробили самостійно. З вами поїдуть двоє людей. Майк у присутності Ганні та ще одного морського піхотинця нічого не зможе вдіяти. Вона вже попередила Ганні, щоб той не зводив очей із Майка. Майк здивовано дивився на Мері. У мене багато справ. Можливо, завтра я хочу, щоб ви поїхали туди негайно. «Ганні чекає у вашому кабінеті», – сказала вона тоном, що не допускає заперечень. Майк повільно кивнув головою. «Гаразд». Коли він пішов, мері відчула таке полегшення, що в неї навіть закружляла голова. Вона зателефонувала полковнику Макинні. «Я їду на церемонію», – сказала вона. «Я категорично проти. Навіщо наражати себе на ризик?» Я не маю вибору. Я представляю нашу країну. Не можу ж я весь час ховатися. Як я потім дивитися, буду людям в очі. А в мене, полковнику, немає такого бажання. Розділ 28. Церемонія закладки нової будівлі Американської бібліотеки мала відбутися о четвертій годині на площі Олександру Сахію. О третій годині там уже зібрався великий натовп. Полковник Макіні розмовляв із полковником Аурелом Істрасом, головою секуритати. «Ми забезпечимо максимальну безпеку вашому послу», – пообіцяв Істрасі. Він дотримався свого слова. З площі прибрали всі машини, щоби ніхто не міг підкласти в них бомбу. Навколо площі стояв поліцейський кордон, а на дахах будинків залягли снайпери. За кілька хвилин до початку все було готове. Фахівці з електроніки перевірили всю місцевість та не виявили жодних вибухових пристроїв. Коли всі перевірки були закінчені, Істрасі сказав полковнику Макіні, «Ми готові». «Чудово». Полковник повернувся до свого помічника. «Скажіть послу, що все гаразд». До лімузину мері проводили чотири морські піхотинці. «Доброго дня, пані посол» розплився у усмішці Флоріан. «Це буде чудова нова бібліотека, чи не так?» «Так». Флоріан розмовляв безперервно всю дорогу, але Мері не слухала його. Вона згадувала усмішку Луї в його очі, те, з якою ніжністю він кохався з нею. Вона силою сиснула кулаки, щоб фізичний біль витіснив душевний. «Я не повинна плакати», — повторювала вона. Хоч би що трапилося, я не повинна плакати. Більше немає любові, тільки ненависть. Що сталося зі світом? Коли лімузин прибув на площу, з нього спочатку з'явилися два морські піхотинці, уважно оглянули все навколо і лише потім відчинили дверцята, щоб вийшла мері. Побачивши посла, присутні заплескали в долоні. Тут були румуни, американці та представники посольств, акредитованих у Бухаресті. Вона впізнала деякі особи, але здебільшого це були незнайомі їй люди. Оглянувши натовп, мері подумала, як я можу виступати з промовою. Полковник Маккіні мафрацію. Мені не слід було приїжджати. Я виглядаю жалюгідною та наляканою. «Леді та джентльмени», – сказав полковник Маккінні, – «маю честь представити вам посла Сполучених Штатів Америки». Натовп заплудував. Мері зробила глибокий вдих і почала. «Дякую». Її настільки захопив вир подій цього тижня, що вона навіть не підготувала промову. Але, як із глибокого джерела, до неї прийшли слова вона почула свій голос. «Де, що ми робимо сьогодні, можливо, видасться незначною подією. Але ще це ще один міст між нашою країною та країнами Східної Європи. У новій будівлі бібліотеки зберігатимуться книги про нашу країну. Тут ви зможете познайомитися з нашою історією, дізнатися, що було в ній хорошого і поганого». Ви побачите фотографії наших міст та сіл. Полковник Маккінні зі своїми людьми спостерігав за натовпом. У записці було сказано «Насолоджуйтесь своїм останнім днем на землі. Коли закінчується день убивці? О шостій? О дев'ятій? О півночі? Але найголовніше, ви зможете дізнатися, яка насправді Америка. Ви відчуєте, яка вона насправді? До далекої сторони площі на величезній швидкості прорвався автомобіль і, заверещавши гальмами, зупинився на узбіччі. Не встигли поліцейські схаменутися, як водій вискочив з машини і кинувся тікати. На бігу він витяг з кишені якийсь пристрій і натиснув на кнопку. Машина вибухнула, і її уламки впали на натовп. Жоден із них не долетів до того місця, де стояла Мері. Натовп кинувся в розтіч. Снайпер вистрілив і потрапив у тікачеві у шию. Для впевненості він вистрілив ще двічі. Румунській поліції знадобилося півтори години, щоб розчистити площу та прибрати тіло злочинця. Пожежники гасили останки автомобіля, що горів. Мері відвезли до посольства на лімузині. «Ви впевнені, що не хочете відправитися до резиденції та відпочити?» – спитав її полковник Маккіні. «Вам довелося таке пережити?» «Ні», – вперто відповіла Мері. «Їдемо до посольства». Це було єдине місце, звідки вона могла зателефонувати до Стентона Роджерса, будучи впевнена, що її не підслуховують. «Або я з ним поговорю», – подумала Мері, – «або мені кінець». Вона все ще не могла повірити, що сталося. Вона була переконана, що Майк Слейт далеко, і тим не менш замах відбувся. Виходить, що Майк Слейт був не один. Мері молилася, щоб Стентон Роджерс подзвонив їй. О шостій годині Майк Слейт увійшов до кабінету Мері. Він був у люті. «Я відвів Корину Соколи до кімнати на горі», – коротко сказав він. «Чорт забирай!» Невже не можна було попередити, за ким ви мене посилаєте. Ви зробили велику помилку, їй доведеться, поверну... її доведеться повернути. Вона є національним надбанням Румунії. Румуни її ніколи не відпустять. Якщо полковник Макіні увірвався до кабінету. Побачивши следа, він різко зупинився. Ця людина впізнана, це ангел. Його справжнє ім'я Хр. «Де Мендоса?» Майк дивився на нього. «Про що це ви?» «Я забув сказати. Адже вас не було, коли все сталося. Хіба пані посол не сказала вам, що її намагалися вбити?» Майк подивився на Мері. «Ні». Вона одержала попередження про смерть від Ангела. Він спробував вбити її на церемонії закладання нової будівлі бібліотеки. Один із людей із траси застрелив його. Майк не зводив очей з мері. «За ангелом полювали всі розвідки», – сказав полковник Макені. «Де його тіло?» – запитав Майк. «У морзі поліцейської дільниці». Тіло лежало на мармуровому столі. Це був чоловік із звичайною зовнішністю, з тонким носом, вузькими губами та рідким волосом, середнього зросту, без особливих прикмет. На правій руці у нього було татуювання. Його одяг лежав поряд. «Чи можна подивитися?» Поліцейський знизав плечима. «Будь ласка, не думаю, що він буде проти». Він сам засміявся своїм жартам. Майк узяв піджак і глянув на етикетку. «Аргентинське провадження». На шкіряних туфлях також було зазначено, що вони зроблені в Аргентині. Поруч із одягом лежали стопки банкнот. Румунські леї, французькі франки, англійські фунти стерлингів, аргентинське песо. Майк повернувся до сержанта. Що ви про нього дізналися? Два дні тому він прилетів з Лондона літаком Таром Айрлайнс. Оселився в готелі «Інтерконтиненталь» під назвою «Мендоса». У паспорті вказана аргентинська адреса. Паспорт фальшивий. Поліцейський глянув на труп. «Щось не схож на міжнародного вбивцю, га?» схожий, погодився Майк Слейт. У двох карталах від поліцейської дільниці Ангел проходив пострезиденцію американського посла. Не надто повільно, щоб не привертати уваги морських піхотинців, які охороняють вхід, і не надто швидко, щоб помітити все, що йому було потрібно. Фотографії, які йому вручили, були відмінними, але Ангел вважав за краще перевіряти все сам. Поруч із східними дверима стояла людина в цивільному, тримаючи на повідку двох доберман-пінчарів. Ангел посміхнувся, згадавши, який маскарад він влаштував учора на Майдані. За дозу кокаїну він найняв одного наркомана. Треба збити їх з пантелику. Але найголовніше – попереду. За 5 мільйонів доларів – я влаштую їм таке шоу, яке вони ніколи не забудуть. «У резиденції святкуватимуть День Незалежності», – сказав йому голос телефоном. «Різнокольорові кулі, оркестр морської піхоти, танці». Ангел усміхнувся і подумав. «Буде вам вистава на 5 мільйонів доларів». Дороті Стоун забігла до кабінету мері. Пані посол, вас терміново викликають до акваріуму. Мері, я нічого не можу зрозуміти. Заспокойтеся та почніть спочатку. Господи, подумала Мері, я кричу, як справжня ісеричка. Вона була настільки схвильована, що важко могла говорити нормально. Вона відчувала водночас і страх, і полегшення, і злість, усе разом. Вона рвучко зітхнула. Вибачте, Стен, ви отримали мою телеграму? Ні, жодної телеграми не було. Що там у вас відбувається? Вона щосили намагалася тримати себе в руках. Мері не знала, з чого почати. Вона зробила глибокий вдих. Майк Слейд намагається вбити мене. Мері, розгублено промовив Роджерс, ви справді так думаєте? Так воно і є. «Я говорила з лікарем із французького посольства Луї де Форже. Я захворіла, і він визначив, що це отруєння миш'яком. Це справа рук Майка». Цього разу голос Роджерса звучав різкіше. «Чому ви так впевнені?» Луї, лікар де Форже, поставив діагноз. «Майк Слейд готував мені каву щоранку і підсипав туди миш'як». Вчора ввечері луї вбили, а сьогодні вдень спільник Слейда намагався мене вбити. На тому кінці дроту запанувала мовчанка. Коли Стентон Роджерс знову заговорив, у його голосі чулося занепокоєння. Я поставлю вам дуже важливе питання, Мері. Подумайте гарненько. А чи міг це бути хтось інший? Ні. Він не з самого початку намагався змусити мене виїхати з Румунії. «Гаразд», – різко сказав Стентон Роджерс. «Я повідомлю про це президента. Ми займемося слайдом, А поки що я хочу, щоб заходи безпеки були подвоєні». «Стен, в неділю ввечері у мене в резиденції буде прийом на честь Дня Незалежності. Я вже надіслала запрошення. Як ви вважаєте, може мені його скасувати?» Стентон Роджерс замислився. «До речі, цей прийом – непогана ідея. Ви будете серед людей. Мері, я не хочу вас лякати ще раз, але не відпускайте від себе дітей, ні на мить. Слейд може використовувати їх проти вас». Вона здригнулася. «Навіщо йому це? Якби я це знав? Але, чорт забирай, я все дізнаюся. А поки що тримайтесь від нього подалі». Щодо цього не турбуйтеся, похмуро відповіла Мері. Я підтримуватиму з вами зв'язок. Коли Мері повісила слухавку, вона відчула, який камінь упав із серця. Все буде добре, заспокоювала вона себе. У мене та дітей все буде добре. Айді Мальц зняв слухавку після першого дзвінка. Розмова тривала 10 хвилин. «Я простежу, щоб усе було доставлено», – пообіцяв він. Ангел повісив слухавку. «Цікаво, навіщо це йому знадобилося», – подумав Еді Мальц. Він глянув на годинник. «Залишилося 48 годин». Закінчивши розмову з мері, Стентон Роджерс зателефонував полковнику Маккінні. «Біл, це Стентон Роджерс». «Так, сер. Чим можу бути корисним?» «Затримайте майка Слейда». І тримайте його під арештом, доки не отримаєте подальших вказівок. «Майка Слейда?» – здивовано спитав полковник. «Так, його потрібно ізолювати. Очевидно, він озброєний та небезпечний. Не дозволяйте йому ні з ким розмовляти. Так, сер. І подзвоніть мені до Білого дому, як тільки він буде у ваших руках. Так, сер. За дві години в кабінеті Стентона Роджерса пролунав дзвінок». Він швидко зняв слухавку. «Слухаю», – каже полковник Маккінні. «Ви затримали Слейда?» «Ні, виникла одна проблема». «Що за проблема?» «Майк Слейд зник».